Bade langgan aja belingi babi sasa pakai. Endaiatik abiaturik, uh, Zarbaita Haman Komunean editeko, ziren ikastola, ez da batzuen, edo beste nazera, ikastola erri da, eh, zerri eskola bada. Bere frogak egin dituena, bere aitortzak eta errekonozimintuak dituena. Ezin dugu, gaia horrela ustelzen uzi, beraz, eh, ikusiko, zer ematen duen eh, mobilizazioenek, sointzuk inguratzen didan. Ba, guraso, irakkarre eta laguntzaile aldetik ez dago arazorik, ordun ba, erritarrak ere kombinatzen ditugu, eta biztan da, eh, zerrenda ezberdinatan eh, dihoazten politiko edo politiko gai guziak ez. Nahi dugu konsensu alik eta zabalena lotzea, borondatea dutenekin naneiteko prez girela, mai bater inguruan, ea argazki zabala eta politia eta atentu eta gero gero koak ez.